Martin? Martin, vad är det med dig? Du ser ut som kräkas. Nej, men jag är så ond överallt. Det är ju för att gamla gubbar inte ska spela in i bandet, det har jag sagt hela tiden. Så här känns det nog att föda barn så här är ont. Jag vill en För att du skulle få en lite mer realistisk uppfattning om hur det känns att föda barn. Hej och välkomna till avsnitt 71 av bonuspappan och plusmamman en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer och just idag kommer det kanske vara en väldigt sömnig podd som vi poddar från sovrummet. Och vi poddar faktiskt på måndag rent tekniskt sett. Och vi poddar i vårt nya sovrum. Vi har ju flyttat upp på övervåningen nu. Just det. Mm. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, troligen världens bästa lokaltidning i Varberg och Falkenberg. Kanske den enda lokaltidningen i Varberg-Falkenberg. Ja, men framförallt den bästa. Så vill man veta vad som har hänt här i området så går man in på www.hn.se. .hm Eller så prenumererar man så får man den i sin brevlåda. Nyheter, jord och runt och tvärs över gatan. Precis. Vill du säga någonting om dina kompisar som fixar eh, naglarna på dig kanske? Ja, men det kan jag det. De växer så det knakar. Det händer saker hela tiden. Dina de, kompisar eller naglarna? De växer inte, de är små nätta varelser som sprider skönhet omkring sig. Men antalet tjänster och deras sortiment växer. Har de sån här body sugaring? Eller var det något annat ställe vi läste om? Jag kan faktiskt inte garantera att de har body sugaring. Men de har däremot att man kan leka sina tänder, förlänga sitt hår, få bättre ögonfransar, ta bort hår fixa sina naglar. Förlänga sina tänder. Nej, det tror jag inte man kan. Det hade varit lite fräckt annars. Varför skulle du vilja förlänga så här, Typ Halloween, tänder? att man fick riktiga ja, huggtänder. Det kan jag de kan göra. kan jag Halloween-sminkning på mig mm, så att mm. det ser riktigt levigt Bra. eller coolt eller häftigt ut. Linnea har till och med tävlat i sån här fantasy och gjorde en jättehäftig isdrottning av ja. Magdalena som också jobbar där. Jag tänkte nämligen att det är väl dags att skrämma barnen lite. Det var länge sedan. Du skrämmer barnen varje morgon när du går upp, Martin? <laughs> Min frisyr menar du? Din hela uppenbarelse på morgonen. <laughs> det tror jag är närsynt. <laughs> ja. Du är fortfarande lite krasslig men du är på bättreningsvägen. Du har varit på jobbet den här veckan. Ja, det är ju så här att kanske borde jag inte ha jobbat alla dagar men jag kände mig tvungen. Och det har ändå gått. Rätt bra. Så nu är hela Hallas nyheten smittad av din influensa. <laughs> Nej, jag tror inte det. Veckans gäst är ju Lotta Höckert. Mm. Som jobbar med vad då? Förlossningsförebyggande stöd. Ha, Du trodde att jag skulle säga fel, erkänt. Tyvärr sa du fel, för du sa förebyggande. Och det Nej! är förlossningsförberedande stöd. Sa jag förebyggande ja! <laughs> Nej! Men det är jättesvårt. Jag trodde till och med att jag sa rätt jag funderade en kort sekund på att låta det gå igenom, men lyssnarna hade ju hört det ändå. Jag känner mig för låt Lotta. Lotta växte ju upp i en bonusfamilj och lever i en bonusfamilj nu och träffar bonusfamiljer i sitt yrke, så det är lite extra intressant för oss. Vi kanske inte behöver orda så mycket vad för förlossningsförbryggande, förebryggande, förlossningsbryggande, liksom kaffe. Ja, <laughs> just det. Nej, vi kommer ju snart höra själva intervjun. Jag kommer ju inte helt osökt in på det här med förlossningen Nu när vi har det på tapeten om man säger så. Och jag var ju och träffade min väninna och min andra väninna som har känt varandra sedan Hedenhös. Och det blir ju lätt så när kvinnor träffas att vi börjar prata om... Lite som män som pratar om lumpen tror jag, så pratar vi om våra förlossningar. I alla fall förr i tiden när man gjorde lumpen. Och jag vet inte om det verkligen är så men det känns som att varenda gång man berättade så blir det lite värre. Man sprack lite mer och man blödde lite fler lite blod och, och det tog några fler timmar längre, jag vet inte, men det är ingen vacker bild som målas upp. Och vi har ju fått en hel del barn, jag och mina väninner. Jag har fått fyra Anna-Karin har fått tre och Anna har fått två. Så vi har ju en och annan liten story att skrämma varandra med. Om det hade varit så hemskt som vi säger att det är så hade man aldrig fött barn igen. Liksom. <laughs> Emma Knyckare berättade ju om sin förlossning nu i showen Årets mamma som vi var och såg Känns att hon alltid berätta om sin förlossning på alla hennes stand vi har varit på. <laughs> ja, det, det har väl varit ett tema de senaste åren förstås. Och sen, vi har ju gjort lite andra kul saker i veckan också. Ja, vi har ju varit i väg till Göteborg och tittat på det här dubbeltrubbel. Fars, som inte är min jättestora grej, men det var väldigt trevlig. Mm, det var på Lisebergsteatern med Thomas Pettersson bland annat. Jag kan inte riktigt eh, förstå det där, vad man liksom skrattar som man skjuter. Men jag berättade det för min väninna och hon kan inte förstå mig som skrattar inuti. Så att det är väl så sån där någonting <laughs> ja, eller grej. Det är ju hur man är lite som person kanske, ja. Du skrockar ganska mycket när du sitter och tittar på fars. Ja. Så här, som en liten gammal gubbe. Så. Mm, så kan det vara. Annars har det ju varit mycket förberedelser inför de här spännande rumsbytena som vi håller på med. Och att köpa nya sängar och andra grejer och så. Sen har jag fått en ny färg på håret. Just det. Det är ju faktiskt en av veckans stora förändringar. Ja sätta snällt om mitt hår. Det är väldigt fräckt rött. Jag behöver lite inför att jag ska till jobbet imorgon. Det är inte så att de äldre skräder orden när de beskriver hur fult de oftast tycker att det är <laughs> när människor färgar håret eller har långa naglar eller tatueringar och jag har både färgat hår och långa naglar och tatueringar att... jag, jag tror de älskar det ändå. Ja. De älskar mig som man älskar en freakshow. Och du ska till Rolstorp. Ja. Och vem kommer därifrån? Emma Knyckare. Ja, Ines Usman trodde jag du skulle säga. Jag vet inte ens vem Ines Usman är. Nej, hon har varit kommunikationsminister för länge sedan. Jag tycker Emma att du knycker hennes skämt hela tiden. Ja, hon brukar säga det att hon är tredje mest känd. Boxstensmannen är ju mest känd av alla från Rolstorp. Är han från Rolstorp. Ja, tydligen. Och nu har han varit på IKE-kullen. Ja <laughs> just det. Han är tillräckligt gammal i alla fall. Ska vi ha något tema sen uh, lite senare i podden eller? Ja jag tänkte vi kunde. Vi har ju även varit på någonting som heter Skavet. Som är typ en samtalsserie. Uh, på Teaterhalland. Ja just det. Och det har vi ju varit på. Så jag tänkte vi kunde prata lite om det. Vi var ju där när Moa Hängren var där. Och pratade om bonusfamiljen. Mm. Och sen så var ju även en psykoterapeut där som heter Anders Bergström och en bonuspappa i Varberg som heter Jonas Paulsson. Ja och nu kanske ni undrar vad då att prata om det, vad är det tema? Temat är att så ofta när jag lyssnar på andra som pratar om bonusfamiljer så blir jag så deprimerad av att jag är i en bonusfamilj. För att de drar alltid upp hur himla jobbigt det är. Ja, just det. Men å andra sidan så har jag ju hört att folk har lyssnat på mig när jag pratar om bonusfamilj. Att de blir deprimerade för de tycker att jag säger att det är så himla käckt i mm. bonusfamiljen. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som skaver i en bonusfamilj. Det kan vi göra. Men först så ska vi lyssna på intervjun med Lotta Höckert. Och innan det så är jag lite nyfiken på mer konkret vad du hade velat få som förlossningsförberedande stöd. Jag hade ju velat ha choklad levererat till min dörr varenda <laughs> morgon för det första. Är det en bra förberedelse? Nej, men helt seriöst. Jag hade velat dels liksom att bara ha med sig en erfaren och dessutom utbildad kvinna i den här processen hade ju varit fantastiskt, tycker mm. jag. Då hade hon kunnat berätta för mig om vad som kan hända och hur det kan vara efteråt. Och jag hade nog kunnat lyssna på henne lite bättre än på mina väninnor. Mm. Men var det, är det något speciellt där som du kände att, oj det var jag inte beredd på? Alltså jag var ju inte beredd på att det blev tjejsarsnitt. Nej just det, s inte första. Nej, jag kände mig helt våldtagen och helt uh, chockskadad. Och sen blev jag ju, var jag ju inte beredd på det som hände efteråt heller, att jag fick förlossningsdepression och mm hela kjossan för jag var ju jätteberedd på att bli mamma. Jag hade ju läst tonvis med tidningar och var superförberedd tyckte jag. Och sen blev det som det blev att det blev tjejsansnitt och hela den grejen fick mig att spinna in i ett mörkt hål. Och då hade det varit bra om vi hade haft en Lotta Höckert. Mm. Hej Lotta Hökert. Hej Och välkommen till podden och välkommen till den här lilla lägenheten som vi hyr här i den här skrapan kallas det väl Ja skrapan På Götgatan i Stockholm Jag kan tänka mig att bo här I, I just den här lägenheten ja. eller? Eller här centralt Så i Stockholm? här centralt ja, jag känner jag På inte. söder? Nej kanske inte Det är ju Bayernland Ja jag kom på det mm. nu Jag kommer att bli lynchad här när jag skriker ut min glädje om några månader AIK leder serien med två poäng nämligen nu Mm. Ah, men det är fint i Solna också. Ja, Aha, där ska vi mm. bli gamla <laughs> ja, Vi får se, ja, här är jag hejar på IFK Göteborg så att vi är lite oense just om det. Ja, det kan bli problem. Men nu ska vi prata om dig. Mm. Vi vill ju gärna att du berättar om ditt yrke då både som undersköterska och sen med förlossningsförberedande stöd. Men kan du inte berätta lite om din familj först också? Mm. Jag lever i en bonusfamilj med bara killar. Mm -hmm. Det är jag och sen är det mina två söner. Varav den yngsta av dem har jag gemensam med min man. Mm. Så att min man fick ta bonuspapparollen då. Men ja, han det. hade inget sen tidigare. Nej, Nej, men det är ju en bonusfamilj ändå förstås. Och då har ju... Äldsta sonen har ju även en annan familj som han bor hos ibland då. Precis, han har ju en världens bästa bonusmamma skulle jag säga. Mm. Och delar föräldraskapet med och sen sin pappa. Och... Inte det är du Martin, världens bästa bonusmamma? <laughs> <laughs> jag brukar få vara mamma Martin ibland, ja, eftersom barnen har biologiska pappor. Ah. Då kan vi vara två mammor varannan vecka ah, precis. hos oss. Perfekt. Mm. Ja, två mammor och två papper tycker jag låter jättebra. finns alltid någon som... Som ser efter den. Mm. Och sen har han en lille syster hemma hos pappa också. Ja, ja just det. Som är mm. ungefär jämnårig då. Med... Ja, eh, med ett år yngre minsta. än vår yngsta. Ah. Så han var ensam i sex år. Och sen så blev det två små på mindre mm. än ett år. Mm. Var det lite som en chock för honom? Han var ganska cool faktiskt. Han tyckte att det var ganska kul, cool. Men nu i efterhand så har han väl sagt att nu kan det räcka med syskon. I alla fall hemma hos oss. Ja, Mamma är så här. Mamma du behöver inte ha fler barn. <laughs> ja men det känns som att ni har fått ihop eran bonusfamilj då och eh, hittat rätt och så. Ja alltså det har ju varit slit och jobbigt. Mm. Och det är fortfarande ibland tycker jag att det är svårt att hitta... Rollerna så där. Min man hade ju till exempel inte levt i en bonussituation tidigare. Jag har ju vuxit upp som bonusbarn till bonusföräldrar oh. som har varit väldigt problemfritt. Det okay. har varit supersnyggt. Mm. Alla vuxna och alla barn har så. Det har varit så här att tomten är fart till alla barn i en familj där yeah. på julen faktiskt vi har firat med, med alla liksom och så. Men, men min man hade inte den erfarenheten så att, det är nya lärdomar varje dag, tycker mm. jag. Hade du också då två ställen där du borde i alla fall delvis, och flyttade mellan och... Mm, mycket, mycket så. Fast det var lite mera att jag var lite äldre också. Och hade väl någon slags bas hos mamma, men mm. jag var hos min pappa och hans, min bonusmamma då. På helger och så. Mm. Just det, och sen Aha. så fick du nya syskon... På båda sidorna kanske då? Nej, nah, alltså där var det bonus eh, från början. Ah. Med, med, eh, ja, precis. Både mammas man och pappas fru hade barn. Mm. Men de hade inga gemensamma barn. Eller fick aldrig några gemensamma Nej, det. barn. Men eh, syskon, absolut. Men mm. det var kanske absolut vanligare för 20 år sedan att man... Inte borde växa växervis på samma sätt som man gör nu ofta. Precis. Att man hade oftast en bas och då oftast hos mamman mm. och träffade pappor på helgerna och så. Mm. så. det har blivit lite annorlunda. Jag mm. hade ju tur att de bodde nära varandra. Mm. Så att när jag blev lite sådär 13, 14, 15 då kunde jag faktiskt få bestämma själv. Att mm. här: nej mamma jag tror jag drar till pappa en vecka nu eller mm. några dagar. Mm. Och då hade vi den enda regeln vi hade. var jättebra faktiskt. Man fick inte gå till den andra föräldern om man var osams. Mm. Så att hade man en konflikt var man tvungen att liksom lösa den först. Det är bra. Så att man inte fick fly. Tycker jag. <här> Väldigt vettigt. Det är mm. som att man aldrig ska somna osams. Ja, precis. Helst, så, att, eh. så har vi det lite med våra stora. De kan ju flytta fram och tillbaka lite. Och då har vi den enda regeln att de ska bestämma. Alltså att vi vet vilken förälder som liksom har huvudansvaret. Mm. Så att, vem som har bollen helt mm. enkelt. Så man vet när de ja. inte kommer hem. <laughs> ja, det har ju varit någon gång att vem sover de hos egentligen? Mm. Ja, just det. Så att, det har vi ju varit tydliga med. Mm. Men annars så har vi också ganska öppet med de stora att de får flytta som de vill. Det men jag tror de känner ändå en viss trygghet i det där. Ja, men nu vet de att det är mammaveckan eller nu vet de att det är pappaveckan. Så de håller ju sig ändå huvudsakligen till det. Men det kommer nog bli ännu friare längre det. fram. När mm. de blir lite äldre. Tror du att din uppväxt har gjort dig mer förberedd då på att eh, ha en egen bonusfamilj? Det tror jag, eh, verkligen. Jag märkte det på min man. Han sa det också rakt ut ett par gånger. Jag vet ju inte vilken roll jag ska ha i din sons liv. För mm. han har ju redan en pappa som är väldigt närvarande. Mm. Som man har en relation med. Och det vet jag att jag tänkte på gången. Men så här: Det är väl inte så jäkla svårt. <laughs> du ska bara vara den här. En förälder. Mm. Inte pappa, men förälder. Mm. Och liksom. När han är här så är han ju här. Då är det ju vi och våra regler och mm. vår relation och vår familj. Och sådär. Men det, det är ju såklart, för att jag har haft den här erfarenheten mm. tror jag, som jag tänker att det är lite så komplicerat. Jag hör ju ganska ofta att många säger det. Barnet har ju en mamma eller barnet har en pappa så att det är väldigt begränsat. Människor tänker att ett barn kan bara ha två vårdnadshavare eller två föräldrar. Och vi ser ju också det som är att vårt, barn har, vårt ena barn har fyra föräldrar. De andra tre har tre föräldrar. Mm. Men det är väldigt så här att som din man då kanske också känner att den rollen är upptagen. Men vi brukar använda ordet förälder. Och föräldrar känner jag att det är inte är lika konkurrensmässigt. Att vara, istället för att vara pappa eller mamma så kan man säga: Jag är förälder. Mm. Jag kan Vi hellre säga det än att alla, alla säger, kanske, eller båda. säga det i vissa sammanhang. Mm. Men det gäller att våga ta lite plats och, och att få plats. Att mm, du släpper mm. in din man så att han känner att han kan ta ansvaret. Och att han också kan säga till. Ja, man behöver inte säga uppfostra så. Men ändå liksom visa lite var gränserna går och så. Det är jätteviktigt att man släpper in. Och att man också släpper in för att de får ha sina egna konflikter. Mm. Superviktigt. Och jag tycker att... Det var inte ett så stort problem egentligen för mig att, att byta mig i läppen när de två hade mm. konflikter innan vi fick vår gemensamma son. Ja, för då blir det mycket mer att såhär, ja skulle han ha reagerat så där om det var vår son så, <laughs> så här, mm, det var lite svårare då. Mm. Mm. Och att du även då... Släpper in äldsta sonens bonusmamma. Mm. Och ni verkar ju komma överens då. Det är ju också jätteskönt. Ja, vi har en jättebra relation. Mm. Och hon har verkligen tagit den platsen självklart från början. Liksom, det har varit väldigt kärleksfullt och, och älskling. Och liksom, hon ringer honom på våra veckor. Och mm. jag vill bara höra hur du har det. Och är allt okej? Okay? Och, och hon säger nog min son, tror ja. jag, om mm. honom. Mm. Så. Hon har varit med också så, så tidigt. Hon har varit med det länge, ja. ja han var tre ung. Innan. Men den rollen är ju också, hon, det är jättehärt att hon talar rollen. Men hon hade inte kunnat tala rollen om inte du hade varit tillåtande. Så du är ju en stor del till att mm. relationen mellan bonusmamman och din son fungerar. Absolut, så är det. Men, men, och det tror jag också var delvis för att jag var väldigt trygg i min mamma -roll. Mm. Det hade varit mycket svårare för mig att släppa in henne om hon hade kommit in när han var bebis. För vi separerade faktiskt när jag var gravid. Ja, just Ja, pappa. Mm. Innan jag hade byggt min relation mm. så kanske man inte känner sig helt trygg med, att, med sin mamma-roll helt mm. enkelt. Men samtidigt att det är bra att man kommer in ganska tidigt. När barnen är små så att mm. de inte kanske redan har byggt upp en relation. Eller har mycket minnen av det tidigare. Kan Nej. det vara en fördel tror jag. Jag tänker ju det. Att han inte minns någonting annat än min man och sin bonusmamma. Men samtidigt så var det också lite lustigt. För jag, jag trodde att jag skulle komma i, slippa ifrån det här som många skilsmäss och barn. Så åh jag önskar att mamma och pappa kunde vara tillsammans. Ja, just... ja. Men det är slapp jag faktiskt inte ifrån. Jag tänkte att han har ju ingen minnen av att vi har levt ihop. Nej. Men det, det var ju när han var yngre då som han liksom ändå fantaserade om det. Och framförallt tror jag av praktiska skäl mm. för att slippa hitta. Jag, liksom. jag har ju hört det att det är så för alla. Jag, jag frågade också min dotter då och då var hon kanske faktiskt 12-13 år. Inte så länge sedan då. Mm. Och då har då, inte hennes pappa och jag varit tillsammans sedan hon var fyra. Och då tänker jag, men så kan det väl inte vara, frågade jag henne. Och hon bara, jo, det önskar jag ibland. Bara, jaha. Så det, det sitter nog djupt. Och sen så är det ju också att det är normen väldigt mycket. Mm. Det är det som de ser. Mm. Så att, ja. De har ju många lösningar på det också. För min son tyckte då att han ville ju inte vara utan min man och sin bonusmamma. Så då tyckte han att då kunde ju de... Bo ihop och vara tillsammans med varandra. <laughs> ja, och så <sedan> kunde <laughs> han få vara dem lite också. Ja, men precis det har vi ju hört. Vem var det som vi också har intervjuat Helena, i Helena Sanklev och Magnus Bettners dotter hade väl den idén när hon ville ha katt. Ja just det, var det. Så då var det ju två allergiska föräldrar. Så att då mm. tyckte hon ju att hennes bonusföräldrar då på båda sidor kunde bo tillsammans. Mm. Så att hon kunde ha katt. Ja, för de var inte allergiska. Då kunde katten vara hos dem. Och så kunde hennes så att säga, biologiska föräldrar flytta ihop igen. Och... Ja. ja, det var också en liten Min rolig variant. Smaken, jag vet om mm. det är. Ja. Ja, men då tror jag många är avundsjuka på dig. Att, att det funkar så bra mellan bonusfamiljerna. Ja, men det mm. vet jag att det är många som säger. Mm. Men, men det är ju mycket hårt jobb bakom också. Det funkar inte bara av sig självt. På tal om att det inte funkar av sig själv. Höll jag på att säga: Det vore spännande nu om du berättar lite vad det är du gör. För det är lite speciellt och unikt. Mm. Och vad jag vet så är det som jag har jobbat fram helt unikt i alla fall i Sverige. Det började med, jag har faktiskt min egen graviditet med min stora son. Där jag då separerade mitt i graviditeten med lite kaos och lite drama och känslomässiga och sådär första barnet. Mm. Och så hade jag en jätterobust barnmorska på mödravården som... Var sådär riktigt gammeldags old school och tog hand om mig på alla sätt och vis. Inte bara graviditetsmässigt utan också i, i livet. Så här, det bidrog med mycket livserfarenhet och lyssna och, hur, och var väldigt så där, eh, stark. Och liksom, ja men du ska se, det här kommer att bli bra och det kommer att ordna sig mm. och, och så. Det där hängde nog kvar med mig rätt länge innan jag kunde börja liksom få ihop tåtarna sådär. Jag har jobbat mycket med HR och har hamnat mycket på sådana här personal- eller relationssituationer på jobbet. Där man så där pratar mycket om vad man kan utnyttja sina styrkor och vilka som funkar bra ihop och testa nya relationer, liksom. olika konstellationer på jobbet. Och sen bestämde jag mig för att jag vill börja jobba inom vården. Och tänkte att jag nog ville bli barnmorska, mm. men jag pluggade ändå till undersköterska, jag tog den långa vägen. <laughs> och sen har jag jobbat som undersköterska på förlossningen, mm. vilket jag fortfarande gör på timmar och tycker att det är jätteroligt, det är världens, världens bästa jobb. Och sen så kom jag på att Nej, men jag, jag, det finns luckor i vården, tycker jag, där under förlossningsvården, under graviditeten, i mödravården som ingen kan fylla riktigt. Och då tänkte jag att, eller det började egentligen med också att några kompisar frågade om jag kunde vara med på deras förlossningar. Och då tänkte jag att ja men då vill jag nog prata med er båda två innan. Mm. Så att vi liksom är överens om vad som ska hända på den här förlossningen. Vem, vad ni vill ha ut av den och vem som gör vad och så. Och sen så har det växt fram en, en roll som förlossningsförberedande stöd mm. kallar jag det då. Mm. Mm. Och det är inte riktigt som en dola. Nej, Eller? dola är ju någonting som fler och fler i Sverige har, har behövt veta, liksom förstå vad det är och ta det ordet i sin mun så. Och dolar är super, superbra. Dole jobbar ju mycket med det naturliga. Att man ska föda naturligt, att man kanske inte ska ha så mycket smärtlindring och att man ska andas mm. och liksom slappna av och sådär. Mycket hemförlossningar tycker dolar om. Mm. Och jag tycker att det är ett jätteviktigt bidrag för det behövs det behövs att behålla en barnmorskekultur i Sverige. Men det kanske inte passar alla heller. Nej, då. det passar inte alla och alla vill inte det. Och, och det är jättemånga som vill vara trygga i att få så mycket som möjligt bestämma över sin egen förlossning och känna sig trygg i att om jag vill ha en bedövning så är det inget fel. Det kommer inte bli något fel på mitt barn och det kommer inte bli något fel i relationen mellan mig och mitt barn. Så vad är det du erbjuder om man kontaktar dig som gravid? Mm. Jag brukar alltid börja med att fråga vad de som kontaktar mig vad de befinner sig i någonstans i någonstans. Vad är din drömförlossning? Jag brukar säga, säg till mig vad din drömförlossning är och så ska jag göra allt jag kan för att det ska bli så. Mm. Och eh, sen jobbar jag tillsammans med paret om det finns ett par. Är det en ensamstående person så jobbar jag ihop med henne. Eller den som kanske ska vara med på förlossningen. Det kan ju finnas någon anhörig som, som ska vara med. Men framförallt så jobbar jag ju med par. Och familjer har det ju blivit då. Mm. Och mycket bonusfamiljer ja. också. Och då jobbar vi helt utifrån deras förutsättningar. Många som är förlossnings, lite förlossningsrädda eller oroliga kontaktar ju mig. Och då kan man ju prata mycket om, om det praktiska, hur det kommer se ut under graviditeten och förlossningen och vad som kommer hända så att man känner att man får kontroll över situationen. Mm. Jag har fokuserat jättemycket på att prata med partners för de har jättemycket frågor och tankar och oro över hur det ska gå och hur det ska bli och, och det krävs på något sätt att de är ett stöd till den födande kvinnan. Men det är väldigt svårt att vara det här stödet om, om man inte får liksom svar på sina frågor. Och man får bara veta att du ska vara med och du ska vara ett stöd. Men man har ingen egentlig uppgift. och Vad, vad kan jag göra? och Det är hon som föder och jag, jag kan ju inte hjälpa till. Och liksom. det blir en väldig stress. Så jag brukar ha några sessioner bara med partnern. Där de kan ta upp allt med mig. Alla sina orosmoment. Och... Så det är samtal som mm. du har erbjudit? Och är du, hjälper du till praktiskt på något sätt? Mm. Det är mycket samtal och sen så blir det ju lite så här övningar. Men, men det är mycket relationsbundet alltså. Det är många som tänker att det handlar om eh, graviditeten och förlossningen. Men när vi har pratat ett tag tillsammans, liksom paret eller familjen och jag. Så kommer det ju fram att ofta så handlar det ju mycket om eh, tidigare erfarenheter på olika sätt. Som inte egentligen är kopplat till graviditet eller förlossning. så det kanske handlar om... Eh, att, att parrelationen är jobbig eller att man har en konflikt i relationen eller att man har en, en jobbig relation till sina egna föräldrar eller att man har en bonusfamilj som inte funkar. Att man går omkring med oro och, och funderar på hur ska det bli nu när, när mitt barn ska få tyskon och... ja min partner och mitt barn kanske inte kommer så bra överens. Hur ska det bli liksom. mm. Och sådana saker. Eller det kan vara kropps... Det är många kvinnor som har svårt med sin kropp. Som inte är sams med sin kropp. Som inte litar på sin kropp. Och, och det kan vara en jättestor sak som, som man faktiskt behöver prata om. Mm. Därför att när man är på en förlossning, det är ju så oerhört kort tid, mm. har man inte liksom pratat om hur kommunicerar ni två med varandra, mm. vad har ni för konfliktområden eh, eller vad har du för rädslor. Är det så att du, har, att du inte litar på din kropp i den här situationen och sen gör det jätteont eller man är jättestressad, då kan det bli rena paniksituationer och det är väldigt svårt att gå in och börja behandla det då, mm. i stunden. Mm. Och jag tänker utifrån partnern då så är det ju oftast en man antar jag. Och då tänker jag om jag ska utgå från mig själv. Det kanske är lite klyschigt men jag skulle ju vilja ha väldigt tydliga instruktioner. väldigt mm. sådär, Vad jag faktiskt kan göra rent praktiskt. Mm. Och om det fanns ungefär ja, men de här tio grejerna ska du göra. Mm. Och, du, och, och gör du dem på fyra minuter så är det extra bra. Då skulle man kunna mm. inrikta sig på det. Och det skulle kanske göra mig mer lugn under en sån situation, gissar jag. Mm, mm. Men det är så. Det, och det är ju, om man får vara stereotyp, så mm. är det ju typiskt manlig att vilja ha en konkret uppgift mm. och känna att man... Och det spelar egentligen inte så stor roll vad det är. Nej. Det kan vara något placeboaktigt ja, nästan. så och hål man. jättehårt ja, i det här precis. repet och kämpa. Och så kanske det inte påverkar någonting. Nej, precis. Mm. Nej, men det sa min man faktiskt. Han, han sa det också själv som man. Att så här, ja, men det skulle kunna vara att någon säger så här, nu måste du springa ut på avdelningen och samla alla blåa gem du hittar. <laughs> För då känner man att man gör någonting ja. Eh, absolut, så att, jo, men jag brukar ha lite samma approach även om, om partnern är en kvinna. Mm. Sen är kvinnor lite, som partners så är kvinnor oftast lite coolare. Mm. Även om de inte själva har fått barn så är de faktiskt lite coolare med... Att liksom, det, det kanske handlar om att de har en kvinnokropp. Mm, mm. Att man känner ändå lite såhär, det är väldigt svårt att relatera till någon för mig som har en pung. Hur känns det? Så <laughs> jag tänker på mina söner när jag ska byta, men gud, hur mm. hårt kan jag, hur försiktig måste jag vara liksom. ja, mm. Men det kanske de har en relation till så att de är mm. lite coolare. Men, men männen är ju också så här, tror jag, jag tror jättemycket på biologi, mm. väldigt så här beskydda din kvinna. Mm. Mm. Beskydda din kvinna och det är ju fruktansvärt då när hon blir utsatt för, för en plåga så ah. hon inte kan göra något. Så pappor står ju oftast liksom under förlossningen. De står upp ja. i tio timmar. Från att hon är öppen två centimeter och flåsar på. Så står han där och är alldeles svettig. Och liksom mm. glömmer bort att dricka. Glömmer bort att äta. Och, och när, om, liksom... kanske, Jag ja. kan och säga att, jag att mina pappor svimmar av. Ja, ja du ser. Ja, de får ta ut dem liksom, och börja ta hand om dem. Och de blir alldeles vita. Så. <laughs> Precis. Och där brukar man ju faktiskt. Eller där brukar jag. Är jag undersköterska då på en förlossning. Så brukar jag faktiskt se till att ta hand om den där pappan mm. innan det händer. Mm. Och liksom också prata med honom. För tyvärr så är det väldigt ofta inom förlossningsvård som ingen vänder sig till pappan på förlossningsrummet. Mm. Hur mår du då? Mm. Vad har du för förhoppningar? Ni ska ju mm. få det här barnet tillsammans. Jag upplever också att det är väldigt sällan som pappor faktiskt ens blir tillfrågade om de vill vara med på förlossningen. Mm. Mm. Det är bara förväntas att de vill det. Därför att de älskar ju sin kvinna och de älskar ju sitt barn. Och då... Förväntas de vara med. Men mm. sen så är det som du säger Martin. Att då har de kanske ingen uppgift. Och de kanske tycker att det är jätteläskigt och jätteotäckt. Mm. Och det kanske blir ett jättetrauma för dem mm. också. Mm. Det som är det stora problemet om det är första barnet. Det är att de kan ju vara hur pålästa som helst. För det är föräldrar idag. Mm. De är otroligt pålästa. Mm. Men de kan inte förbereda sig på saker som de inte vet om att de kommer dyka upp. Nej. Och det kan vara små, små saker som vi inom förlossningsvården, är, det är självklart för oss. Men det kan vara väldigt eh, inte självklart för mm. de som ligger och föder barn. Mm. Som till exempel att bebisarna oftast kommer ut och är lite blåa eller gråa och mm. kanske inte andas direkt och kanske inte skriker direkt. Eller att de har navelstränger runt halsen. Att det är jättevanligt. Men att det inte är farligt. Nej, just det. Men när de väl har fått den upplevelsen. Att så här, nu, kom det, nu är mitt barn dött. Mm. Då kan man inte säga, då kan man inte ta ifrån dem den nej, upplevelsen nej. och säga att så var det ju inte. Du, hon eller han började andas där efter någon minut och mm. det gick ju bra. Mm. Men de har ju upplevt det här. Mm. Att jag fick ett dött barn. Det sitter ju kvar där, mm. den, den paniken liksom. mm. Så att prata och informera om det tidigt är mm. jätteviktigt. Att förklara allting som kan hända. nu huvudet kommer ut så är det helt ihoptryckt. Det ser ut som en sån här hund. Så om du råkar se det, det är inget fel. Nej. Men då står de ju också där och bara gapar och ser ut som att de håller på att svimmar. Och bara, vad är det här som Nej. kommer ut? Det ser, det ser inte normalt ut, ingen inget Nej. barn liksom. Mm. Jag vet ju att det är väldigt många som är nöjda med dig. Vad är det du får höra i efterhand som folk säger att det här har du hjälpt dem med? Ja. Det var en svår fråga. Ja, eh, för att det är aldrig det är sällan någonting specifikt, Nej. det är mer en helhet tror jag. Och jag tror själva inte riktigt att de vet vad det är. Nej, de det har bara lite upplevelse. så här konnande. Ja, men de säger ofta så här, jag skulle aldrig ha, vi hade aldrig gjort det här utan dig. Vi, vi mm. hade aldrig klarat det här utan dig säger de. Mm. Men jag säger ju att det är klart att ni hade så det. som så men, mm. men jag har själv, jag brukar dra en parallell till min. Jag har en mattecoach. Mm. Jag har haft jättesvårt för matte. Så mm. jag skaffade mig en, en personlig mattecoach. Och han är sådär, jag kan köra fast som tusan när jag sitter själv. Och så ringer jag honom, ibland räcker det med att ringa honom och bolla lite. Men, men när han sätter sig bredvid mig, då löser det sig. Mm. Och han bara, men det gjorde det ju själv. Mm. Nej, det gjorde inte, det var bara du, säger jag. Det var. Men lite så är det, mm. att, de, att det blir någon slags snuttefyllt. Men också att vi jobbar mycket med stora frågor. Vi jobbar mycket med relationsfrågor och, och pratar om hur, hur relationen kommer att ändras för dem som föräldrar. Från ett kärlekspar till ett föräldrapar. Mm. Det kärleken förhoppningsvis finns kvar men det blir en helt annan sak. Mm. Och då, då blir det lite sådär att, att de känner att det är mycket som har ändrats ifrån att de kanske är lite oroliga eller rädda eller fundersamma till att jag kommer in och liksom börjar jobba med dem på alla plan. Så det är lite svårt att hitta en mm. Sak, Jag tänker också nu som alltså vi är i en bonusfamiljspodd, vad ser du för skillnader mellan en då kärnfamilj och en bonusfamilj i förlossningssammanhang? Ja, alltså det är ju överhuvudtaget sådär. När man, när man är gravid och väntar barn oavsett om det är första barnet eller tionde barnet så är det ju att man får revidera hela sitt liv. Man, man liksom funderar om på alla sina relationer och alla har ju olika roller i en familj. Så är det ju, alla fyller olika funktioner, alla är på olika sätt. Och, och då ska de här små viljorna och liven och personligheterna anpassas till varandra. Och det kan ju vara nog med två eller fyra. Och så kommer det in ytterligare en pusselbit som ska in någonstans i, i kanske vad som känns ett färdigt pussel. Så det är ju de olika barnens Känslor för det här nya barnet för sitt syskon såklart mm. och även för sin bonusförälder jag har jobbat med flera bonusfamiljer där kanske bonusföräldern och barnet som finns i relationen inte har kommit så bra överens och så har jag sagt så här. men du ska se att det löser sig när det kommer en liten bebis mm. <laughs> och framförallt om det är en bonusmamma faktiskt för mm. då blir hon en väldigt, väldigt stark länk mellan den här nya bebisen och, mm. och stora syskonet och då måste liksom stora syskonet lite gå via den här mamman till nya bebisen mm. eh, i början. så För att få vara med sitt syskon, vilket de allra oftast vill vara. Mm. Så det är lite biologi i skillnad där också. Att en, en bonuspappa som då blir biologisk förälder till ett, ett mindre syskon får ändå en annan roll. Och kanske säkert i början när... När bebisen behöver sin mamma så mycket då. Mm, så är det ju. Och det är ju överlag så där den partnern som står bredvid som inte föder barn tycker ju att de till sin egen bebis också står utanför mm, lite mm. grann. Ja. Men det kan ju vara väldigt som sagt helande för en familj som att, att man får ett gemensamt barn och älska. Allihopa. Men det kan också vara väldigt oroligt och nervöst i början. Och det kan också vara de här känslorna lite grann. att så här, Men eh, kommer mitt befintliga barn, det stora barnet kommer, eller barnen om det finns fler. Kommer de hamna utanför nu? Kommer de känna. Jag tyckte, jag tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt att bli gravid igen med min lilla son. För att min eh, stora son har jättebra sin pappa och bonusmamma. Men han är också väldigt, väldigt mammig. Och jag har ju haft svårt att skiljas från honom varannan vecka också. Mm. Mitt ego liksom har haft det jobbigt att vara ifrån honom varannan vecka. Och då tänkte jag så här, men hur ska det bli nu då? Den här nya bebisen som får vara med mamma jämt. Men du, du måste lämna familjen ja. varannan vecka. Mm. Det var nästan så jobbigt så att jag bara, nej jag kan inte göra det. Mm. Det går inte, jag skaffar inga fler barn. Då tänker jag, vad säger du till en mamma som har de här känslorna? Vad kan du förmedla till henne nu? Men att det går och att man i nästan från väldigt tidig ålder kan prata med sitt stora barn om hur man känner faktiskt. Man ska inte lägga ansvar på barn men man kan säga så här att jag skulle ju vilja att du var här jämt men det vill ju dina andra föräldrar också att du är hos och sen så tänker jag också, jag var väldigt noga med att försöka få egen tid så fort som möjligt. Och det är ju svårt om man ammar till exempel. Mm. Men så fort som det bara gick så var jag noga med att lägga in egen tid med mitt stora barn. Mm. Så att jag känner att han fortfarande får ha en egen tid med mamma. Mm. Och vi har försökt att lägga in faktiskt även egen tid med, bon med pappa också liksom, sådär, i alla konstellationer. Ja precis mm. för att då har ju han gått från att inte haft några biolog biologiska barn till att ha ett. Då är kanske den relationen mellan din son och hans bonuspappa också förändrades när det precis. blev ett nytt barn. där. Ja. Och det som är viktigt att tänka på är att alla relationer är ju olika. Man älskar ju människor på olika sätt. Och mm. relationerna kan fylla olika funktioner. Så att, eh, jag tror att det är jätteviktigt för barn att ha alla de här olika personerna i sitt liv. För att man lär sig många olika relationer. Många olika uttryck och, och många olika sätt att vara på. Mm. Och just att äldsta sonen då inte känner att han alltid ska vara nummer två hos sin bonuspappa. Eh, utan att han kan känna att han är bästa bonusbarnet och bästa bonussonen. Och så kan den biologiska kan vara den bästa på sitt sätt. Mm. Det, det ska inte vara att en av dem ska vara nummer ett och en ska vara nummer två. För att det finns ett biologiskt band. Nej. Utan den kärleken är, är olika. Den är väldigt stark men kanske inte går att, att jämföra exakt då. För, för din man. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Men tack Lotta för att du... Kom och berättade detta och om ni sitter där ute och är gravida och bor i Stockholmsrakten, vad måste det ju vara då? Mm, ja, alltså jag har faktiskt ju konsultation via telefon mm. eller videosamtal. Ja. Då kan jag inte vara med på den här förlossnings Nej ja, för det är ibland med och förlossning ja. också ja, Man kan ju Man kan ju välja olika paket. Antingen så konsulterar jag per timme och det går ju bra att göra via telefonen eller mm. även i Stockholm så kan man göra det om man vill träffas eller videochatt. Mm. Men om man vill ha förlossningspaketet då behöver man bo i Stockholms trakten åtminstone. Mm. Och då kontaktar man dig lättast. Antingen via Messenger på min Facebook-sida som heter förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf. Lotta hycket heter mm. den sidan. Eller på Instagram där jag heter förlossningsförberedande stod ja, just det. <laughs> Utan prickarna där. Ja. Ja. Eller så kan man ringa mig på ett telefonnummer som står på sidorna där. Mm. Yeah. Perfekt. Jättespännande, jätteintressant det här. Och särskilt om man tänker lite i framtiden att antalet ombildade familjer kanske kommer att öka. Och att man behöver ett speciellt stöd då inför alla förlossningar. Mm. Alltså det som är, är ju att, att vi har varit i en, en förlossningskris egentligen har det kallats i media i alla fall. Mm. I, framförallt i Stockholm men i hela Sverige. Och det här tycker jag har ju lappat den innan. Jag tycker det är viktigt att säga det också att. Jag önskar ju att den tjänsten som jag gör nu som jag kan erbjuda att den skulle erbjudas av landstinget till mm. alla kvinnor och inte bara till de som känner att de kan unna sig det utan Nej, det. Att, de som faktiskt, att alla skulle bli erbjudna den här tjänsten. Mm. Mm. Och landstinget har ju faktiskt för de som är lite oroliga eller rädda så har de sådär att man kan erbjuda ett visst antal möten mm. med en, en barnmorska och prata mm. lite innan. Men det är också väldigt mycket fyrkantigt ut efter ett program, efter en norm. Att mm. så här brukar det vara och vi går igenom de här punkterna. Och också att man lämnar parten en hel del utanför. Det är väldigt mycket fokus på bara kvinnan som ska föda. Mm. Så det är inget individuellt liksom att man tittar tillbaka på... Vad svårigheten grundar sig i. Mm. Då har vi något att hoppas på och någonting för politikerna att kanske ta tag Absolut. i. Absolut, jag hoppas verkligen de tar tag i det. Tack så mycket och lycka till. Tack. Mm. Tack så mycket Lotta. Vad härligt tycker jag att hon tycker att hennes sons bonusmamma är världens bästa. Ja, det var en väldigt positiv upplevelse av den här nuvarande bonusfamiljen. Jag tycker det är härligt när biomamman kan bjussa på att lyfta upp en annan kvinnlig förebild i sina barns liv. Det är ja. härligt. Och det ger barnen en trygghet i att våga älska både sin biologiska mamma och sin bonusmamma. Och sen så sa hon ju att hon kände sig väldigt trygg i sin mammaroll och att hon därför kunde släppa in bonusmamman då. Mm, men det kan nog stämma. Att om man som är helt trygg som person så har man ingen anledning att tro att någon annan skulle vara ett hot. Nej, just det. Då ser man bara att andra människor är en fördel. Mm, det är ett komplement och eh, ytterligare en vuxen som barnet kan lära sig något av och få stöd av. Mm. Ska vi gå vidare till veckans tema då eller vad vi ska kalla det? Det är ett flummiga tema där, det kanske inte var så lätt att förstå vad jag menade. Vi har alltså varit på något som kallas skavet som är en samtalsserie som Teater Halland har. Och då försöker de hitta ämnen som skaver lite. Och nu hade de valt bonusfamiljen då. För att bonusfamiljen ofta skaver. Mm. Så temat är, bonusfamiljen skaver den. <laughs> ja, vad är annorlunda och vad kan gå fel och sådär. Det var ju Anna Sjövall då som är vd och konstnärlig ledare som... –höll i det här samtalet och hon började med att prata med Moa Hengren– då, –som har skrivit boken Fältguide för Bonusfamiljen– –och även varit med att skapa tv-serien Bonusfamiljen. Mm. Det som de tyckte skavde, det som de pratade mest om– –var väl det här med att det inte alltid går så bra att flytta ihop. Ja, just det. Att eh, barnen har inte valt det, utan det är, ett, som de sa, ett vuxet projekt– vilket jag i och för sig tänker att all familjebildning är ett vuxet projekt. Mm. Men att det är kanske ännu mer det när det finns barn inblandade sedan tidigare och så. Att många flyttar ihop tidigt. Ibland kan det ju vara av ekonomiska skäl att man kan inte behålla två bostäder. Man vill gärna bo ihop och då behöver man något som är tillräckligt stort också för att alla barn ska få plats. Och så är man inte förberedd på att det är något annat att leva i en bonusfamilj när det inte det finns den där kanske villkorslösa kärleken som den biologiska föräldern känner till sitt barn. Ja, och de jämförde det det var någon jag kommer inte riktigt ihåg vem det var men som jämförde med att vara bonusförälder och bo tillsammans med tonåringar som inte är ens biologiska. Det kan vara lite som att ha en utbytesstudent boendes hemma. <laughs> ja, just det. Det var någon som hade det faktiskt och då började förstå hur det var. <laughs> den biologiska mamman började förstå att det kanske inte är alltid är så lätt. Och det har jag ju sagt till dig ibland. att Jag, menar, jag som biologisk förälder kan ibland vilja kasta in handduken. Och att det måste vara mycket jobbigare för dig. Mm. Men du klarar det bra. Men hur som helst. Det var det som skavde. Och då bor Moa flyttade ju faktiskt isär ett tag. Hon fortsatte vara gift. Men de flyttade isär. Efter fyra år, ja. Och sen så borde de isär tills hennes son flyttade hemifrån när han var 21 tror jag. Då kunde de flytta ihop igen. Och det som hon sa, också som skavde och som var jobbigt, var att hon ofta hamnade som en slags medlare eller diplomat i konflikterna mellan då två personer som hon älskade, sin son och sin man. Det kan jag ju skriva under på att det skaver. För det känner jag också ibland att man är så mån om att det har jag ju sagt förut, att du ska älska barnen och att barnen ska älska dig och då blir det liksom att man man kämpar inte på samma sätt kanske i en kärnfamilj utan då då är det som det är. Mm. Jag tyckte det var lite intressant att höra när bonuspappan Jonas Pahlsson här i Varberg som var med i panelen, han berättade ju att han träffade sina bonusbarn när de bara var ett respektive fyra år gamla. Mm. Och de genomgick tre olika faser i sin bonusfamilj, sa han. I början så tyckte ju barnen, de hade ju ingen uppfattning om vem han var. Är man så liten så kan man ju inte nästan veta om det är en biologisk pappa eller en bonuspappa som byter blöjor på en. Mm. Och då hade de också ingen kommunikation med den biologiska pappan, för det var ju så kort efter skilsmässan. Sen gick de igenom en fas där de försökte liksom sitta ner och bestämma att ja, vi ska ha liknande regler när barnen är hos den ena familjen och när de är ja, hos dem då. Men det funkade ju inte för de var för olika och sen först nu då så har de kommit fram till det att nej, men vi kan vara olika, vi kan ha lite olika regler och sådär. Och det funkar bra och de kan till och med fira födelsedagar ihop då. Men barnen tycker lite olika då Dottern är ju äldst hon är 17 nu hon ser ju Jonas sa han då som en liksom extra pappa så medan sonen som är 13 markerar lite sådär att ja men du är inte min riktiga pappa och så men det tror jag det kan ju vara en tonårsfas också. Ja men som tonåring eller som barn överhuvudtaget i huvudtaget så, så försöker du ju alltid spelar inte någon roll jag älskar mina föräldrar mer än allt annat. Men jag har haft stunder när jag var liten då jag sa till min mamma att jag skulle åka hem till min riktiga mamma. Jag är ju adopterad. Ja, det. Det Efter att jag kan tänka att jag har fruktansvärt elakt sagt. Mm. Men det var ju inte för att jag inte älskade den. Det var ju för att jag ville sätta mm. dit mm. kniven där jag tänkte att det gjorde som ondast. Mm. Mm. Och ur ett barns synvinkel så var det ju effektivt. Mm. Och en sak som jag tog med mig från den här kvällen, skavet kvällen det var att Moa sa att att vara i en bonusfamilj är inte för alla. Att det krävs faktiskt ett visst mån av mogenhet. Mm. Och att uh, inte vara självisk. Och kunna sätta andra framför sig själv. Mm. Och att det, det kräver sin man eller kvinna Absolut. att kunna göra det. Och det tycker jag stämmer jättebra. För det är de gångerna när jag själv har varit självisk känner jag. Som jag har varit en sämre bonusmamma om jag tänker tillbaka på den tiden jag var i en bonusfamilj. Och de gångerna jag kunde vara osjälvisk och tänka på någon annan som jag var en bättre bonusförälder. Mm. Och eh, Anders Bergström, familjerådgivaren, han upprepade ju det här som vi också alltid säger. Att man måste prata väldigt mycket om. Man kanske inte ska prata om kärleken. Många tror ju liksom att ja, men vi är ju så kära så det kommer ju liksom smitta av sig till hela familjen och det kommer göra att allt funkar. Det är snarare så att våran kärlek får det att vända sig i magen på <laughs> våra barn ibland. Ja, du menar ja. om vi går och pussar på varandra. Ja, och men så, men så, där. Så, mm, mm. så. Nej, det smittar inte av sig direkt. Nej, men att man även ska prata logistik. Liksom. Hur ska det gå till rent praktiskt att, när vi bor ihop och sådär. Att man pratar om det innan man flyttar ihop och upptäcker att Oj, vi har ju olika rutiner och olika familjekulturer och vi äter på olika tider och vi äter olika mat och ja, allt möjligt. En sak som han också säger som vi alltid säger, det var att han sa livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt men också härligt. Ja, det var ju lite lustigt att det stod i ett utskick från teaterhallen men samtidigt så hade de ju inte hört podden det verkade som. det som. Det är ju våran catchface. Ja, faktiskt. Det har det varit ända sedan början. Jag tänker på det här med att flytta ihop och flytta isär. Och att man inte kan säga vad som är rätt eller fel. Men jag tänker så här. Att om man har flyttat ihop. Och känner att det inte funkar. Då tycker jag absolut att man ska testa och flytta isär. Precis som man kan testa och flytta ihop. Så kan man testa och flytta isär. Man behöver inte se det som ett jättestort nederlag. Att oj vi, vi är sämst. För vi fick inte den här familjen att funka. Utan då tycker jag att det är viktigt att där tänka. att Nej men det funkar inte. Vi testar någonting annat. Vad tror du jag skulle säga om det? Att flytta isär? Ja, du skulle inte vilja det. Nej, men jag tror att det är jättesvårt att behålla kärleken om man flyttar här. Jag skulle ju se det som att, att du inte vill ha mig i ditt liv så nära som när vi bor ihop. Nej men nej Så får du inte tänka Nej det här, men det nej, men, vara så tror jag. Ja, men tänk, tänk om du och barnen inte hade gått ihop Alltså mm. nu går ju ni ihop så att, mm. Men du måste tänka att ifall ni inte hade gjort det Ifall varje dag hade varit en enorm konflikt mm. Ni hade gått varandra på näverna hela tiden Eller som Moa berättade det här Tysta ställningskriget Ifall det som liksom hade varit en stämning här hemma Som hade varit tjock som mm. Kletig kåda mm. Varenda dag mm. Det hade ju tärt på en och då tycker jag att det var bra gjort för kärleken att de bestämde sig för att flytta isär. För att annars hade ju de kanske gått isär till slut för att de inte hade klarat av det. Mm. Så att, nej, så tycker jag absolut inte man får tänka att kärleken skulle dö. utan Det var ju verkligen för att fortsätta kämpa för kärleken som de valde att eh, ta ett steg tillbaka. Ja, jag tycker det var modigt och jag är glad för deras skull att det funkade faktiskt. Tråkigt när det, var, när det var jobbigt. Sen är jag ju glad att vi inte har några sådana konflikter. Och att jag inte har sådana konflikter med barnen. Så jag hoppas att jag får bo kvar med er. Ja, du sköter dig. Men alltså närbo är inte att förkasta. Jag har, du tycker att det är konstigt att jag säger det som den relationen är slut. Men jag tycker faktiskt fortfarande att, att det här att vi borde väg i väg var en fantastisk bra lösning. Jag vet att det var annat som, som inte funkade i den relationen. Men även Anna Sjövall, vd på Teaterhalland, är ju då närbo. Fast hon sa att de var grannar. Men de hade valt det för att, som hon sa, att då kan man äta middag ihop ibland och så. Men alla har sitt eget ställe att gå till. Framförallt kanske för barnen. Att de hade båda barn in i den bonusfamiljen då. Ja. Nej, men det finns inga färdiga lösningar och det finns inga absoluta sanningar. Det har vi ju sagt många gånger för Och vi är inga experter så vi kan ju bara prata utifrån vad vi har varit med om. Mm. Jag är två bonusfamiljer och du är en bonusfamilj. Mm. Så att, ja. Jo men visst, det kan skava. Jag tycker bara att det är viktigt också att fokusera på det som är bra i en bonusfamilj. Absolut. För annars så ska man peta på allting som är dåligt och allting som är sämre och försöka jämföra sig med kärnfamiljen och och så här så. Jag tycker inte att kärnfamiljen är någon speciell norm. Jag, menar, jag har ju lämnat kärnfamiljen för att mm. den inte funkade. Mm. Så att jag tycker inte att man på något sätt kan säga att bonusfamiljen skulle vara sämre. Det är något annat. Man kan inte jämföra det. Mm. Ha, har du något mer som du tänker skaver? Nej, spontant så tycker jag att vi gjorde en bra sammanfattning. där. Jag tyckte det var intressant att höra andra diskutera så sådär live och inte vara den som driver det utan få sitta och lyssna faktiskt det är inte så ofta som det har varit så. Senast var nog när vi var i Stockholm på underbara barnmässan och lyssnade på Helen Arkem Ja just det, det var också kul mm. det är snart barnmässan igen förresten Jaha, det är har det nu gått ett i år? Oktober. Ja, det har gått ett år ja. så vi var där sist. Mm. Och du satt i en jättestor babybjörn. <laughs> ja, just Baby det. Babybjörn, ja. vad kallas det? En stol. Inte sulk. Nej, en sån nej. vippestol. Ja, vad heter? Så, det är så länge sedan jag hade småbarn så jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Babysitt. Babysitter. Babysitter. <laughs> Babysitter. Babysitter. <laughs> jag vet inte. Ja. Ja, det ja, det minns jag att vi tog en rolig bild. Ja. Finns på Facebook någonstans. Instagram. Och i apropå Instagram ska vi dra igenom veckans frågor lite snabbt. Det var många typ 50-50 svar. Ja man kan väl säga att eh, den här veckan har delat in våra lyssnare slash följare i två olika läger. Mm. Därför kan vi ta de första frågorna lite snabbt. Har ni husdjur? Ja 55% nej 45%. Lite överslag på ja där alltså. Mm. – Vill du byta jobb? Ja, 48%, nej, 52%. – Vänta lite nu, måste måste tänka. Så att de flesta var nöjda helt enkelt med sitt jobb? – Ja. ja – Fast det är ändå ganska 50-50. – ja, väldigt 50-50. – ju... En hel del vill alltså byta jobb. – Ja, jag tycker det var fler än vad jag trodde just med det. – Men det tycker jag är lite kul också, att man behöver ju inte, inte gilla sitt jobb för att byta jobb. Jag gillade ju mitt jobb och bytte jobb. Mm. Och sen gillade jag... Mitt nya jobb, men bytte tillbaka till mitt gamla jobb. Ja, just det. Så att, ja. Ska du fira Halloween? Ja, 49 procent. Nej, 51 procent. Men det, det vet man väldigt, inte riktigt. Det var nästan 50-50. Ja, men det beror på vad, vad menar man med att fira Halloween? Är det trick or treat då, bus eller godis? Nej, eller det... men att man, man överhuvudtaget så här: Nu hugger vi ut en pumpa nu kläver ut oss, nu hänger ju upp att man gör någonting. See, den amerikanska halloween. Jag tänker då. att mina föräldrar till exempel, de iggar ju halloween helt, Men firar jag. de alla helgon? Fyra och firar man, går till graven och ja. sätter ljus och minst de som är döda. Ja, men, det blir men det är ju inte det... samma helg för det första. Nej, det är det jag menar. Halloween Nej. är ju den amerikanska. Jag har aldrig sett en pumpa hemma hos mina föräldrar Nej. någonsin och kommer nog aldrig att göra det heller. Så att de hade varit de där 51 procenten som sa nej. Just det. Jag däremot har ju börjat anamma Halloween lite grann. Vi gjorde någon pumpa grej förra året. Mm, och mm. Du och jag har ju en liten förkärlek till att klä ut oss. Och Jaha. vi klä gärna ut oss. Det lät som att vi hade någon... Det lät som <laughs> Bara att vi är i sängkammaren nu? Ja? Nej, jag menar så här maskerad. Ja, ja, självklart. Absolut. Nu lät det fortfarande väldigt skumt. Vi har kommit ur vi, det här. Nej, vi låter lyssnarna avgöra uh, det. Men det känns som att jag försöker ursäkta mig. Aha, jag, jag, har, jag har aldrig klätt mm. ut mig i denna sängen. Nej, den är ju helt ny. <laughs> men inte den gamla heller. Nej, vi klär ut oss i tokigt och roligt mm. och kul syfte. Way too much information, som Way barnen hade sagt. Moving on. De sista frågorna var det ju lite större skillnad. Se på Idol, 37% eller Brottsjournalen, 63%? Ja, de fick välja på de två. Skulle de välja att se på Idol eller Brottsjournalen? Och då valde väldigt många Brottsjournalen. Och det har väl inte ens börjat sändas va? Det är det nya programmet med GV. Jo, men det har sänds. Eller har det gjort det? har varit eh, premiär. Jaha, ja, jag har missat det och Idol har jag slutat se på. Jag tycker det är roligast i början med uttagningarna bara. Ja, nej men det har väl inte varit så här jättepoppis. Jag försöker fråga folk för att de har sett på Idol och det verkar inte som att folk gör det. Nej, det är, så kan det vara. Men det finns väl en mättnad efter alla år också. Sen hade vi en liten uppföljning på förra veckans fråga. Men nu var det då, vad är bäst, höst eller vinter? Förra frågan, förra veckan så frågade vi ju om man tyckte om hösten överhuvudtaget. ja eller nej var det då. Och då tyckte ju väldigt många om hösten. Och det tycker de tydligen fortfarande för att 59% valde hösten före vintern som fick 41%. Mm. Och jag röstade på vintern. Jag röstar också på vintern. Ja, där ser man. Ja. Sista frågan var ju klart dominans för att ha med lunchlåda på jobbet och inte gå ut och äta. 80% har med lunchlåda, 20% äter ute av våra, de några hundra som har svarat på våra frågor här. Jag har inte om för jag är ju så väldigt sällan på jobbet. Jag, på att säga. jag jobbar ju inte varje dag. Nej. Nej. men av de dagarna jag jobbar så tror jag att jag kanske köper lunch flest dagar. Jaha, men det är ju faktiskt är... himla billigt. Det kostar är... bara 47 kronor. Ja, du kan äta på dagcentralen, där där äldreboendet kan man säga. Mm. Mm. På hans Nyheter där jag jobbar så är det ju nästan alla som har med lunchlåda. Men det har ändrat väldigt mycket. När jag började jobba för 20 år sedan så är det ju flera som gick ut och åt lunch. Men jag tror också att det har blivit så mycket dyrare. ligger på en bit över 100 kronor ofta. Mm. Var det den sista frågan? Ja, det var det. Fortsätt gärna att gå in och svara på dagens fråga på vårt Instagram. Bonuspappan.plusmamman heter vi på Instagram. Eller bonuspappa och plusmamman. Jag tror att man kan komma dit om man bara skriver bonuspappan. Om ni inte följer oss där så gör det. Nej. Och frågorna kommer ju på Insta Mm. Där kan man också få se lite spännande bilder från vårt liv och annat kul. Innan vi avslutar så kan vi säga att nästa veckas gäst är René Milro. Han är ju musikalstjärna. Mm. Just nu så spelar han –On the town i Jönköping. –Är det tillsammans med han? –Carl Dahl. –Carl Dahl. –Precis. Han har ju vuxit upp i en bonusfamilj eftersom han hade en annan pappa än sina systrar Zoe Feiner och Sarah Dawn Feiner. Sångerskår båda två. En rolig detalj var ju att intervjun med henne gjordes på Friends Arena. Nej, inte på Friends Arena, under Friends Arena. Ja, i ett litet rum där som normalt sett det landslaget använder. i Göteborgare använder. och misshandlar om brutalt. Nej, det är vi aldrig men, Vi är så snälla. Första åren växte Renomero upp i Solna nämligen, så han är AIKare. Men sen så flyttade de till Söder. Så nästan alla hans kompisar är ju Bayern-fans. Men det är ju det som är det grymsta. När man är Liksom bland som jag, jag bor ju här i Halland det är ju ingen annan som håller på AIK nej. vi är en väldigt liten exklusiv skala mm. då liksom blir det ännu starkare att man liksom bara, jag håller inte på det som alla andra håller på nej just det. sen var det ju fräckt också att det var slutsålt det har vi redan nämnt men även René var ju där och kollade på matchen då och fick se AIK vinna med 1-0 så han var väldigt nöjd efteråt men den intervjun kommer måndag den 15 oktober. Och om ni lyssnar på det här innan den 15 oktober så att det är några dagar kvar innan ni kan lyssna på intervjun med Renny så tycker jag att ni ska ladda upp genom att lyssna på hans sommarprat. Just det. Det, det är väldigt bra. Finns på SverigesRadio.se. Jätteintressant och spännande. Jag tror det, det finns också liksom bland poddar. Att det har blivit liksom en podd. Just det. Man kan säkert nå det där ni lyssnar på oss. –på iTunes eller Acast så kan man söka på Sommar och Vinter i P1. Där kan man hitta det. Ja, nu ska vi snart lägga oss ner och sova. Ja, men först ska vi säga att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså hur kan du låta så pigg, Martin? Ja, få energi av att spela in podd. Du är som en Duracell-kanin. Ja, lite. Det är en bra egenskap att vara som en Duracell-kanin i sängen. Tack! <laughs>